Володимир Кузнєцов Гегемон. Надвечір завірюха вгамувалася, і важке сіре марево хмар, наче старе лахміття розповзлося небом. Голов'яні заклепки зірок та надгризаний краєць місяця розсипали своє іскристе сяйво свіжим снігом. Прибитий вітром. Сніг лежав низько, і лише з навітряних боків здіймався, конопаттю забиваючись у розколені мазаних стін. А вітер сичав люто, гнав позамок по твердому наставі, тягнув крижані пальці крізь заморожене вікно до каганця, що стояв на столі. Тріпотливий жовтий язичок каганця кидав чорнильні тіні на зашкарублі, мов ковалеві кліщі пальці – Стиснуті на м'ятих боках жерстяного кухля. Інші долоні попеклися від розжареної окропом жерсті, але ці, грубі й тверді, наче ледь нею прогрівалися. Селянин приймає нову тактику. Хрипке бурмотіння злітало з потрісканих губ. Він відмовляється збирати урожай. Він хоче згноїти зерно, щоб задушити радянський уряд кіцлявою рукою голоду. Але ворог прорахувався. Ми покажемо йому, що таке голод. Ваше завдання – покінчити з куркульським саботажем урожаю. Мусимо збирати його до останньої зернини. Відразу відправляти на зготівельний пункт. Селяни не працюють. Вони розраховують на попереднє зібране зерно, яке вони заховали в ямах. Ми повинні примусити їх відкрити свої ями. Осклянілі очі в чорному павутинні глибоких зморшок. Довгий шарам від скроні до вилиці. Вигоріле волосся, що злиплими пасмами стирчить з-під картуза. Потертий бушлат жирно вилискає у світлі каганця. Червона стрічка банту вигоріла давно. Десять років тому в цьому бушлаті повернувся з Криму. Десять років. Більш уже. У листопаді переходив Сиваш. Гниле море. По морозу, по коліну в багні та мулі. Сухий Андрій Макарович. Червоний матрос Азовської флотилії. Герой громадянської війни, а нині – голова колгоспу Нова жизнь», раз у раз повторював ці не ним сказані слова, що сили втискаючи, вживлюючи їх у себе. Три роки були вони провідною зіркою в тьмяному, заплутаному лабіринті класової боротьби. Ще більш тьмяному і заплутаному – ніж лабіринт полум'яно-кривавої громадянської. Три роки вже, а просвіту нема. Тільки рясніша пітьма навкруги. Скрипнули двері в сінях, затупотів хтось тяжко, Збиваючи намерзлий сніг з валянків. Закашляв хрипко, наче пес. Завовтузилися на печі діти, сонно забурмотіла жінка. Двері до хати прочинилися, і ввалився незграбний в задубілому зморозу кожусі Остап Лойко, партійний активіст і член сільради. «Добрий вечір!» – промимрив, стягнувши рукавицю зубами. «Чого тобі?» – похмуро спитав Сухий. Лойко червоною долоною потер закрижені лівуса. «Товаришу председатель, тільки на хати мужків йшов!» «І що там?» Лойко стягнув другу рукавицю. Хоча хлібозаготівлі по колгоспу ще в листопаді закінчилися. Він та ще двійко таких же час від часу вечорами зазирали у вікна односельчан, видивляючись, чи не відкрили ті якоїсь особливо хитрої схованки. Сухий такого не схвалював, але й заборонити не міг. Надто зараз коли боротьба з підкуркульниками в селі загострилася до неймовірності. «Мужки приблуду ховають!» Подихавши на пальці, провадив Лойко. «Сам бачив!» Андрій Макарович, важко спершись на стільницю, звівся. Коліна крутило і вивертало. Наче гнила сиваська сирість, що 10 років тому пробралася у них. Так відтоді не знайшла виходу. «Певен?» – спитав без особливого сподівання. Лойка оковедюча, в таких справах не помиляється. «А то як, товаришу председатель?» – закивав той. «Як є приблуда! Жупан драний, суматка налатана, худокостий, очі вирячені, страшний як чорт!» «Такого годі сплутати!» Голова роззернувся, примітивши, як в тінях на пічці тривожно зблиснув погляд жінки. Зняв ствяху на стіні ремінську бурою, перепоясався. «Бурлака – то справа серйозна. Тут навіть до світанку не відкласти. Скільки сіл та колгоспів довкола на чорних дошках? Скільки звідти антирадянського елементу драпу дає?» Просочується крізь кордони. Прогавиш такого спитають вже з тебе. І спитають суворо. В лиху годину і сама нова життя може на чорній дошці опинитися. А це торгівлі заборона, молотю зерна заборона, всім колгоспним операціям арешт. Розстебнув на кобурі петельку, перевірив, як наган в руку лягає. Насипав щедро набоїв до кишені. Лайко ногами у валінках сове Мугикає щось нетерпляче. Сухий поглянув на нього неприязно. «Ходім!» Зронив, кивнувши на двері. «Що ж воно буде, господи, що ж воно з нами буде?» Притискаючи до губ кощаві пальці, голосила Дарина. Чоловік її, моцний та кутастий, як дубова корчага, пригорнув за плечі, до себе притискаючи. У задушливі темряві хати теплився в куті вогник лампадки. На лавці тулилися одне до одного троє дітлахів. Старший, Лук'ян, Сидів посередині, молодших обіймав заспокоюючи. Чорною, горбатою тінню в примарному світлі лампади просто на уторованій земляній підлозі гість, поряд із широкою лавою, на якій в сірих, зім'ятих покривалах застигла дівоча фігурка в довгій, просяклій потом сорочці. «Чого мовчиш, корній каменяр? Чого жінку не заспокоюєш?» Раптом пролунав хатою вигук, різкий та грубий, мов каркання. Скажи, що ти сильний, що подужаєш? Скажи. Дарина схлипнула, а корні ще міцніше притулив її до себе, відчувши, як здригається беззвучно і висушене гострокісте тіло. Замовкни, прошепотів він безсило. Чорна тінь на підлозі заворушилася, напівобернувшись на мить. «А ти змусь мене! Що, не сила? Не сила, гінік пшана за денарій, Три гінік саячменю за денарій. Голос раптом перетворився на крик. Оглушливий і різкий. Чорна постать на підлозі підхопилася, кинулася на простягнену на лаві дівчину, а ту вигнула дугою. Затрусило. Чорний навалився, притиснув тільце, що билося в корчах. Жовтий князь, Нестямний хрип бився в стінах, змішавшись із плачем дітей, придушеною лайкою корнія та нерозбірливим бурмотінням, що скидалося чи то на ворожбу, чи то на молитву. Жовтий князь господар над землею сею. «Не сам я вився, але покликаний був. Ниць, падіть черво праху, бо немає тут влади вищої, ніж влада його. Ниць, бо прахом і прахом вам пожертиме биість!» «Матінко, цариця небесна, заступниця, поможи!» Давлячись сльозами шепотіла Дарина. Корній, охопивши її голову широкою долоною, втиснув обличчя в груди собі. У вухах дзвоном бриніли чужі слова, розтікалися тілом гарячими хвилями, мов плавкий свинець пустили по жилах. І нерухомий дивився Корній, як б'ється в чужих руках Марічка, дочка його. «За що? Господи, за що?» Беззвучний шепіт злітав з пересохлих губ. Аж раптом урвалося. Страшний голос замовк, і з ним, наче порубані, ущухли дитяче голосіння, даринин лемент, тільки вітер завивав у солом'яній стрісі, та ворожба молитва тихим струмочком лилася, м'яка, мов колискова. вузлувата долоня лягла на дівоче чоло, лискуче від рясного поту, погладила. Заплющені марічені очі під повіками тривожно рухалися, бліді губи тремтіли. Чорний звівся, тьмяні вистегли, блиснули в світлі лампадки очі. Біда, Корніюхімовичу. Голос низький і рівний. Не схожий був на жахливе каркання, що лунало за мить до того. Не віддам я твоєї дочки, тільки от. І втримати навряд зможу. Не по моїх силах це. Коли би батюшка був. Нема батюшки! Дереншливий голос пролунав з пітьми. тьми. І церкви нема! Комора нині замість церкви! За пічю безформною плямою заворушилася і виповзла на світло в поперек зігнута стара. Чорна хустина низько нависала на лоба, Гачкувати ніс торкався загостреного підборіддя. Довгі, як павучі лапи пальці, здригаючись пробігли притихлою дівчинкою. Намацали край ковдри, накрили, підібгали з боків. Ластюко моя, голубонько, ти потерпи, потерпи. Вона незграбно розвернулася до батьків. Губи їй змочить. «Висушує він її! Вижарює!» Стрепенувшись, Дарина побігла до жбану з водою, а чорний посунувся до батька, повільно простягнув перед руку, намацав рукава, вчепився. «Біда!» – повторив. «Всі ляки траплялося, але такого...» «Чіпко він її тримає, живою не відпустить». Нащо вона йому?» – прошепотів батько. «Все ж лише дитя! Якби ж я знав!» Чорний ближче підсунувся до корнія, так що лице в лице. «Може б і пересилив його!» Сухий, що сили гепнув у двері. Просяклі зимової вологої дошки Відгукнулися глухо, Наче всмоктавши в себе звук. Дістав скобури ган, Ударив знову, рукояткою. Корнію, відчиняй, Корнію! Віконниці були зачинені, В шпаринах світла не розгледіти, Та голову таким не надуриш, Ще з осені знає, як тихо можуть сидіти селюки, коли по їх душі приходять? Вдарив знову. Відчиняй, чуєш, бо двері висаджу. Майже чуєв, як вони там за стінами. Сапають часто, підніють, губами жують та ногами по підлозі шаркають. Переляк так і точився з хати. З усіх шпарин точився. В сінях почулася важка хода корнія. Ляснув засу, рипнули іржаві завіси. В темному отворі ледь видима застигла кремезна постать каменяра. Свічки чи каганцю він не мав. Чого приперся, товариш предсідатель? спитав неприязно. До хати пустиш? у відповідь спитав сухий. Нащо? У мене в хаті вже поживитися нема чим. Чи ви б податок тепер людським м'ясом збирати стали? Так і його нема. Самі жили та кістки залишилися. Сухий вдавив дуло на гану в живі селянина. Пусти до хати, корнію, а то сам зайду. Похмурий, каменяр відступив у темряву сіний. Лойко та Сухий пройшли за ним лишаючи снігові сліди на підлозі. Свічку запали, кинув голова, ступаючи в хату. Важким густим смородом вдарило йому в ніздрі, задарило в горлянці. У стіни сірим кублом діти, худі, з великими і млистими очима на змарнілих обличчях. Стара зігнулася над лавою, накривши собою нерухому дівчинку, Загорнути в брудну клаптеву ковдру. «Ась!» – рипнув Лойко за плечем голови, тиснув у темну фігуру коло печі. Чоловік зробив крок вперед, і слабке світло лампадки впало на порослику з частою борідкою лице. «Хто такий?» – спитав Сухий Суворо, наставивши на приблуду наган. «Іван Сумний», – відповів той. «Звідки взявся? Утеклий? З якого села?» Чорний не відповів. Дивився тупо, не кліпаючи. «Світла дайте!» – розлютився Сухий. «Сказав вже!» Дарина замитушилася, застукала якимись тацями, завозилася з каганцем, слабко вдаривши кременем у кресало. «Кажеш, дітей немає чим годувати?» Просечав лайкове обличчя корнію. А сам за броду приймаєш? Нема чим, глухо відгукнувся корній. Лушпиння варимо та кору з дерев. А скоро й того не стане. Брешеш, ще ти б тоді. Тихо там. Сухий урвав активіста. Каганець вкощав і руці Дарини, освітив обличчя сумного. Обвітрена, Загрубіла шкіра, вигоріле волосся, глибокі розколини з моршок, шрами опіків. Очі порожні, білі, нерухомі. Сліпий? – спитав голова здивовано. Побачити нині каліку, живого, коли здорові й дуже мруть, наче мухи. Це Кабзар, – прорипіла стара, – лірник. «За законом про заборону бродяжничества!» Почав був Лойко, але Сухий знову рвав його. «Як ти тут опинився, Кобзарю? Звідки прийшов? Де хоронився?» Сумний мовчав, без нього відповіли. «Андрій Макарович Сухий!» Хрипкий, тріскучий голос вдарив низьку стелю, Боляче уп'явся у вуха. Той, що в громадянську контрреволюційний елемент душив безпощади. І тепер душить в рідному селі. А я все чекав, коли ж ти до нас завітаєш, товаришу Андрій. Хто сказав? Голова озирнувся, поводячи наганом. Лойко вишкірився, зиркнувши на корнія. Але той, сутулений і похмурий, незручно стояв біля стіни. Бабця занурила обличчя в зібгану ковдру, руками обхопивши дівча. А та, бліда, мов полотно, лежала широко розплющивши очі. «То як вона, товаришу Андрію? Кожен день дивитися, як в коморі церкві хліба не є. А за стінами комори люди з голоду ходити вже не можуть». «По землі повзають, мов хробаки!» «Та тільки, ну, такий хробачок підповзає до воріт близенько!» «Як його одразу ціпком приголублять. «Хіба йому чахлику багато треба?» «Хто сказав?» Зарепетував голова люто, але хрипкий, мов каркання регіт пересилив його. «Вогню, вогню запаліть! Хто тут?» Тихо плакали mm -hmm. діти... Стару била трясця. Дарина спиною притиснулася до промерзлої стіни. Тільки Корній та Іван стояли заціпенілі, не був вони. А ти хіба не впізнаєш, товаришу Андрію? Чи не мене ти вважаєш головним своїм помічником у класовій боротьбі? Чи не мене, як меча, спрямувався проти ворогів своїх? Ми з тобою охлялі корови. Що, покинувши річку криваву, пожруть корін тлустих, та самі не погладшають, висохнуть кістки і згине надія, бо відірвані від кореню. Лайко, хапай каганця, в кожен куз зазирни. Крізь щеплені зуби процідив сухий, не зводячи погляду з кобзаря, а той, наче й не чув здійнятого лементу. Стояв мовчки, сліпо вирячившись на потемнілого від гніву голову. Активіст вихопив каганця з рук Дарини і, прихищаючи слабкий вогник долоною, пішов по хаті. Посвітив обличчя дітла Шні, що відсахнулася від світла. Зазирнув у темний закуток, де на застеленій скрині було очевидно місце Старої. Заглянув за піч, мимохідь пошарив пальцями по розколинах. Стара тихо зойпнула, важко упавши на підлогу. А дівчинка повільно здійнялася на своїй лаві під лампадкою. З іконостасу темні образи святих дивилися на неї суворо відсторонено. Сіра сорочка на висохлому тілі бовталася, як на жердині. Обличчя з глибоко запалими очима й блідими невидимими губами заклякло омертвілою маскою. «Лойку!» – хрипко покликав голова, але той чи не почув, чи не зважив, рукавицею зняв з печі затилку, зазирнув до паливність м'яно-жевріючим вугіллям, спина до спини з повсталим дівчам, зовсім близько. З огидним та гучним хрускотом сухлоби дитини вивернулися, витягнувши руки назад. Зігнулись коліна в зворотній бік Останньою розвернулася голова Повільно, з вологим тріскотом Сухий застих ошелешений А дитина, наче здоровенний павук Стрибнула на зігнуту надпіччю спину лайка Удар штовхнув його вперед Просто до роззявленої паливні Він несамовито вискнув, висторчив руки в боки з першої спічні стінки обабіч отвору. Сидячи зверху дівча вчепилося руками йому в шию, натиснуло, пригинаючи донизу. Вивернутими ногами затанцювавши на широкій спині, бочкувате тільце вигиналося і здригалося під сорочкою, а велика голова на тонкій шиї смикалася, наче пришита. Хрипкі вигуки змішувалися з верескливим схожим на собаче дзявкання реготом. «Покуштуй, покуштуй, ріднесенький, то твій пайок комсомольський, нужба, покуштуй!» Голова здійняв наган, але сліпий раптом кинувся на нього, повиснув на руках. Слабкий від голоду, легкий, наче й не людина, а сама драна одежина, на сухе галуздя натягнута. «Не стріляй, дитя!» «Парішу! Контра!» – заривів сухий, скидаючи з себе охлялі руки, а ззаду наскочив корній, мовчки, важко сапаючи. Колись, на каменярні працюючи, був він великий та дужий, такий, що й воза міг самотужки підняти, колесо міняючи. Тільки з осені він, як і сім'я його, окрім висівок та кукурудзяних качанів, Іншої їжі й не бачив. Ось сила й вийшла. Виточилася, наче вода в землю. Та все ж з обома зараз голові було важко впоратися. А поки вони вовтузилися, Лойко раптом заверещав тоненько, по-бабськи. Регіт взяв, кіт вторив йому. А потім захрумтіло, затріщало, і вереск перетворився на булькання. Жахлива сіра тінь, Плигнула на щеплених чоловіків. Сухий спустив гачок, гримнув постріл, пронизливо вискнуло щось, кинулося вбік, легко зваливши всіх трьох на підлогу. Заголосила Дарина. Ляснули двері в сінях, і дмухнуло морозом з вулиці. Сухий з натугою звівся. Корній та Іван вовтузилися на підлозі, не в змозі підвестись. Куркулі, кляті, контра! Голова ногами став лупцювати обох, не дивлячись кому й куди дістається. Волав плювався, відчуваючи, як спідня просякає гарячим потом. Націлив ноган на побитих, що лише мляво ворушилися. Крізь причинені навстіж двері задував холодний вітер. Лойко Головою в пічці лежав нерухомо. Розідраний на спині кожух сочився рясним, темним. Сльозами блищали в пітьмі широко розплющені очі Дарини. «Чого тупишся, бабо?» «Збожеволіло дитя твоє!» «Тепер закоцюрбне на морозі!» «А чоловіку твоєму?» «Не закоцюрбне!» Розбитим ротом промив з підлоги сліпий. Не дасть він їй. Що верзеш, погань? Хто не дасть? До кого побігла? До посібників? Нічого, знайдемо. Вона за товариша лойко ще відповість. Всі відповідатимете. Хто з тобою говорив, той не дасть. Крижаний вітер лизнув щоку сухого. Холодною цівкою збіг уздов шиї за комір. Ми охлялі корови. Що, покинувши річко криваву, пожруть тлустих. Десятирічна дівчинка, що з голоду й ворушитися не мала, наче ведмедиця пошматувала здорового, ситого мужика. Ривком сухий підняв лірника з землі. «Кажи!» Наче порожній лантух трухнув. «Що за чортівня тут відбувається?» Більма очей нерухомо втупилися в нього. Від чого кишки захлеснула хвиля липкого, бредливого страху. Чортівня є. Біс в неї вселився. Голова завмер на мить. Потім губи його презирливо скривилися, і він щосили відштовхнув від себе сліпого. Біс? Загарчав сухий. Ах ти ж темнота. От я зараз тобі розповім про бісів. Я їх рідненьких чимало вже набачився, а нині ледь не кожен день зустрічаю. Ольдин такий біс вчора дитину свою зарізав, а як жінка його заголосила, і на неї кинувся. Коли ми на крик прибігли, тіла вже захололи, а сам той біс у степ драпонув. Там і знайшли його, недалеко утік, паскуда. А другий біс... Померлу дочку порубав і в казані куліша наварив, тим кулішем сім'ю нагодував. Заходимо до хати, сидять, ситі, сонні, як ті мухи восени. Вивели ми тих бісів до ближньої балки, кожному кулею в потилице відпущення сотворили, та сніжечком присипали. От такі вони, кобзари-кубіси, з якими борюся я правом, «Радянською владою мені наданим!» Здійняв наган, втиснувши жерелом Іванові меже очі. Звів курок. Постріл гримнув, та не в хаті. Назовні, підхоплений степовим вітром, пронісся по селу. Іще! Сухий завмер, прислухаючись. Почулися уривчасті вигуки. «Іще біси!» Вишкірився темними відтютюну зубами. і з ними в першу голову розберемося. А опісля до тебе справа дійде. На приступ комори селяни пішли без якогось плану. Не було тайної змови, не було ватежків. Голод випнув перших, хто, хитаючись, почовгав крізь темряву до чорної озії Старої Церкви. До них гукнули. Комсомоли, що угледів хиткі постаті, виставив гвинтівку, гримнув сувору, пальнув задля в повітря. Раніше того вистачало, але тепер селяни хліба бажали більше за життя. Так чи як... Але з ближній хат на шум пострілу вийшло ще кільканадцять кощевих тіней з тонкими руками та здутими черевами. Вони, чоловіки, жінки, старі, посунули до комори з усіх боків. Комсомолець знову закричав. Стрелив у найближчу фігуру. Рукою в задобілій незграбній рукавиці сіпонув затвор. Стрелив знову. Не маючи сил бігти, Селяни зашпортуючись сунули до воріт, наче потворні, недолугі мотанки в руках невправного лялькаря. Вибігли з комори міліціонери, вихоплюючи на ходу зброю. Постріли посипалися частіше. Чорними плямами на снігу почала розповзатися кров. Хтось стогнав слабко й тихо, майже нечутно. Інші помирали мовчки. Випускаючи з рота не пару навіть, лише холодний подих. Першим зарепетував комсомолець, якого вилами ткнули вбік, розбуркані галасом, повибігали з хат члени сільради, стискаючи важкі ціпки. Все, що здатне було рухатися, стікалося до центру села. Контру нещадити. Рик голови пролунав над Майданом коли він вискочив з провулка, всадивши кулю в голову ближньому селянину. Другого, що кинувся на нього, уперезав рукояткою, перебивши череп, достреливши, коли той упав. Прорвався до своїх, розстрілявши увесь барабан. Вихопив у пораненого комсомольця гвинтівку. «Там ще млин штурмують!» – заволав хтось. Постріли лунали вже й звідти. «Кулемет тягни!» Наказав міліціонерам сухий. Інакше не відстояти. Двоє пірнули у напіввідкриті ворота комори, решта, відстрілюючись, кинулася вслід. Коли натовп голодних хвалився у отвір, Максим вже тупився на них своїм рябим жерлом. Черга полоснула по людях, повмить утворивши у вузькому отворі вал скривав лених тіл. Здавалося, задні не розуміли, що відбувається, і декілька секунд ще продовжували навалу. Інші, наче отямившись, відсахнулися, розчинившись в нічній пітьмі. Менш ніж за хвилину над Майданом постала тиша. Ззовні лунало самотнє ридання, тихе і слабке. А у віддаленні, з боку млина, окремі скрики, пострілів чутно не було. «Під воду підганіть!» Сухий переламав наган, витрусивши стріляні гільзи просто на кам'яну церковну підлогу. «Трупи позбирайте і в степ, туди де решта лежить!» «А як повернуться?» З дурнуватим виразом спитав Микетенко, один з міліціонерів. «Не повернуться! Вони тепер носів з хат не висунуть, щоб не звинуватили їх в заколоті проти радянської влади!» Нехай, нехай сидять, завтра з ними почнемо розбиратися. А поранені. Голова відчув, як лють стискає горлянку. знадобилося зусилля, щоб опанувати себе. Які в біса поранені, просипів він. Міліціонер розтулив був рота, косячись на скривавлену купу тіл на порозі, що й досі здригалася та ворушилася. Ледь чутні з того не нагадували далеке виття вітру. «Класових ворогів виходжувати зібрався?» Сухий відчував, як лекоче окропом всередині гнів. «Ліки на них витрачати? Годувати? Вони тебе вилами, а ти їм свій пайок?» Я... Микотенко зіщулився, опустивши очі. «Зрозуміло, товаришу председатель». Коли всі вийшли, сухий втомлено опустився на лавку. Сперся ліктями в коліна, звісив наган в розслабленій долоні, ліниво заганяючи кулі до барабану. Йому здавалося, що Максим тупиться на нього крізь брудне простирадло, яким його знову накрили. — Що ж за люди такі? — промимрив глухо. — Готові з голоду мерти, під кулі лізти. «А працювати? Ні! Кістками лягти, аби лише все на старий лад залишилося! Як спокон віку було! А що той лад їх у домовину клав до строку? Продихнути не давав! Наплювати! Тупа, уперта скотина! Ось хто вони є! Не люди, не чорти!» «Не чорти!» – луною відгукнувся тріскучий голос. Затанцювавши під високим склепінням, сухий підкинувся, роззираючись. Темрява клубочилася під стінами церкви, світло гасової лампи на столі вистачало ледь на 10 кроків. Примарно проступав у пітьму, сипаний вкупи, просто на підлозі хліб. Від сирості, що стояла тут, він вже почав пріти, і важкий пліснявий дух стояв у коморі. М'яко й волого шаркаючи босими ногами виринула в освітлене коло дівчинка. «Не вони черти! Ми!» В уста її сухий це добре бачив, залишалася зімкнутими. Голова, велика, роздута, хиталася на тонкій шиї. Волосся безбарвне, майже прозоре. Тріпотіло бодилля. Очі широко розплющені, тьмяні. Дивилися не кліпаючи. А ось вони то скотина. Тут ти правий. Дурна, вперта і злопихата скотина, не собаки навіть, воли та корови. Такі, що ярмо тягнуть, доки час не прийде шкуру з них дерти. А ти й дереш, чи не так, товаришу предсідатель? Сухий поволі здійняв Наган. Спрямувавши рябе дуло просто межі великі темні очі. Дівчинка не здригнулася навіть. Крок за кроком повільно наближалася. «Чого вишкіряєшся? Гадаєш, що дитина не стрілю? А що тобі в мене стріляти?» Крізь стиплені дівочі губи спитав грубий чоловічий голос. «А ну як не впаду!» «Вдруге стрілю!» «А я...» І вдруге не впаду. Твоїм старанням надовго я тут, товаришу Андрію. А я в чортівню не вірю. Її попи вигадали, щоб селянство темне в ярмі тримати. Від голоду ти, дівко, з глузду з'їхала. Ну то ні в року. Недовго тобі мучатися. Он, доходиш вже. Ще один крок. Коли ти товаришу Андрію перекоп штурмував, чи не думав, що найстрашнішого ворога зустрінеш не там, а в рідному селі, такого, що й не ворог наче, і зі зброєю не при на тебе, що боротися з тобою буде мовчанням і покірністю, дурною, телячою покірністю. Ховаючи за пазухою камінь, та такий важкий, що підведи лишень очі, враз макітру проломить. Боїшся ж ти їх, їхньої мовчазної впертості, не дарима боїшся. Сухий стрілив. Куля вдарила в обличчя дівчині, а змусила голову смикнутися, бризнувши темним. Дівчинка встояла. Та ти не бійся, я тебе заспокою, колисатиму, як дитинку в колисці, тій колисці, з якої твій лайко дитя викинув, схованки розшукуючи, недоїмки вибиваючи. В лобі, трохи вище перенісся, зайла темна кругла дірка. Тонка, рясна цівка текла носом, завертала в куток рота. Очі зовсім затьмарилися. Чорнота зі поглинула разом і райдушки, і білки. «Згинь!» – не тямлячись заволав сухий, знову спускаючи курка. Кулі, мов злі оси впивалися у висушену голодом плоть. «Бути нової жизні на чорній дошці!» – каркав біс. «Бути колгоспу твоєму порожнім! Ніхто не житиме!» Задля цього радянська влада і переймається щоденно щастям трудящих. Диви, ось же воно – щастя! В скотській покірності, в здатності безпротиву мученицьку смерть прийняти. Попи вчили, що на тому світі сторицею замоки відплатять, а більшовики чому вчать? Чергова куля влучила в око, розбризкавши його кривавим слизом по обличчю. Дівка була вже так близько, що ті бризки потрапили й на сухого. Теплі, бридкі. Коли немає раю, немає й пекла. То що чекає на тих, кого ви заморили? Небуття? Порожнеча? Пітьма довічна? Як воно тобі, товаришу Андрію? Вірити, що відправляєш туди рідню та земляків? Чи то ворог радянської влади... Тобі не земляк і не родич Наган сухо стукав бойком по стріляних гільзах Тонкі долоні Впересохлі Пергаментні шкірі оповили шию колгоспного голови Гарячі Пульсуючі долоні Гадаєш, почувши твої постріли Прибіжать товариші вірні Партійні та міліцейські Не почують Не прибіжать Мійте тепер товариш председатель. І тоді відчув сухий, що так лячно, як зараз ніколи ще не було йому, ані під кулями, ані під шаблями, ні під обстрілом білогвардійських гармат, ні по горлянку в крижаному багні. І він закричав, дико й нестямно, так, що гортань судомою звело, вуха позакладала, потемніло в очах, Враз заціпенілий, він відчував, як невмалимо стискаються на горлянці гарячі пальці. Темрява здавна оточувала Івана Сумного. З тих самих пір, як ще молодим хлопчаком в загоні Федоса Щуся, під Катеринославом йому гранатним вибухом опалило обличчя. Опіки загоїлися, але очі затягло більмами назавжди затуливши Івановий білий світ. Взимку 19-го махновці, відступаючи з Катеринославу, залишили його в одному з сіл на Дніпрянщини, де навесні сліпого парубка підібрав перехожий кобзар Григір Могила. Був він старий та немічний, ледь-ледь ходив. Іванка допомагав старому Підставляв плече в дорозі, доглядав, як міг. А той вчив хлопця грі на колісній лірі, старовинним думам і таємним обрядам та звичаєм кобзаревого товариства. Хлопчина-поводир водив їх від села до села. А довкола все міцніше поставала радянська влада. Сільради кобзарям не раділи, вчителі в нових школах висміювали їхні пісні та звичаї. Таврували пережитками темного минулого. Старий Григір помер взимку 26-го. Тоді ж осів в якомусь селі й поводир, не хлопчик вже парубок. Іван залишився сам один. На Полтавщині взяв собі малечу сироту, ходив із ним, але той на четвертий рік захворів та так і не одужав. А в 30-му дістався України законно запреті бродяжнічіства і попрошайнічіства. За тим законом кобзарів на базарах та ярмарках хапали, кидали в буцигарні, а потім відправляли туди, звідки ті вже не поверталися. А згодом і базарів з ярмарками не стало. Торгівля дозволялася лише державна та кооперативна колгоспам та артілям, Настали для Івана важкі часи. Не до пісень стало селянам, у кого свої пісні нові, а в інших, замість пісень, страх. Потайки бродив сумний від села до села, на хліб здобуваючи здебільшого знахарством. Тому його ще старий могила навчив, а життя ті знання примножило. Було Івану сумному, Тридцять років. В темній хаті стояв слабкий шерхіт. Мужки приходили до тями. Обережно, злякано, аби слабким гамором не привернути увагу тих, хто люто репетував на вулиці. Крізь прочинені двері крадькома пробирався розчинений в крижаному протязі запах порохового гару. «Тікати тобі треба, кобзарю». Мовив корні хрипким шепотом. Іван звівся на рівні. Хіба мені одному він і вас не помилує. Та куди ж нам іти? Голосом, що тремтів від сліз, спитала Дарина. В люту зиму з чотирма дітьми одне одного менше. Та йде де воно зараз по-іншому? В містах начебто трохи ліпше. Мені туди ходи нема. Але люди подейкують, коли є що на обмін, можна й хліба купити. А краще до інди притулку шукати, паротягом на Кавказ чи до Білорусі. Там, кажуть, нема голоду. Чого сам не пішов? – спитав Корній похмуро. Чи то мене сліпого хто на паротяг пустить? Як холоди спадуть, пішки піду. Нікуди звідси не зрушу, вперто забурмотіло бабця. це ще прадід мій будував, і коні в куті вішав. Від нього увесь рід наш під стелею та понад дверима обереги вирізав. Тутечки народилася, тутечки й помирати мені. Марічка, Лук'ян, старший мушків син, спитав пошепки, що з Марічкою станеться? Двоє молодших лише носами шмигали. Уривисто задихала мати, закриктав батько, здіймаючись важко, з натугою. У крижану безпритульну ніч втекла дочка, в самій сорочці боса. Треба йти по неї, рятувати. Тільки от де? Як в непрозорному мороці відшукати сліди її? Веди мене корнію. Наказав сумний. Куди? ошелешено спитав каменяр. До церкви веди. Туди він її потягнув. Скрадалися, ховаючись у рясній темряві попід тинами, попід стінами темних, мовчазних хат. Жодного разу не сполухався собака. Ті, кого хазяїни поїли, самі повтікали від проклятого людського житла. На Майдані, лаючись та чортихаючись, активісти з міліціонерами скидали на підводи оклялі тіла. Хтось слабко стогнавши, ворушився, на те не зважали. Кидали разом з усіма. В світлі ліхтарів розчервонілі обличчя активістів здавалися багряними. Ворота комори були трохи прочинені, і світло жовтою смугою падало на затоптаний, заплюмований кров'ю сніг. Закінчивши збирати тіла, поїхали. Корній, взявши Івана за руку, рушив до воріт. За пару кроків почули вони, як придушено, наче крізь вату, застукатіли постріли, як зелементував хтось, перелякано, несамовито. Гадали, що комуністи почують, повернуться, але ні. Іван, з корнієвої руки визволившись, рушив уперед, до лементу. На порозі вниз вдарив дух прілої пшениці, замішаної запахом свіжої крові. Голову Іван почув, хоч той не кричав вже, лише хрипів здавленою горлянкою та важко шаркав ногами по кам'яній підлозі. Почув Іван його кров'ю просяклого, озвірілого. «Матір'ю Божою, заступницею нашою, Ісусом, сином Божим, Духом святим, заклинаю тебе, нечистий духу, війди геть!» Зашипіло, зашкварчало, загримало. Біс від сухого відстрибнув, перекинув стіл, скинувши на підлогу скло та папір. Голова колгоспу незграбно завалився на бік, жадібно ковтаючи ротом повітря. Сипло дихаючи, заумер у дверях корній. «Ось, ну, і святий наш об'явився!» – прогорчав біс задоволено. «Віруєш, Іванку, гірчичним зернятком гору зрушити збираєшся. А чи є в тобі те гірчичне зернятко?» «Трицею святою заклинаю тебе, Духу нечистий, підігеть хресним знаменням, молитвою Божою!» А хто ти є, щоб мене виганяти? Іван сумний. Може, Піп або Чернець? Чим ти кращий за того, хто на землі поруч тебе корчиться? Чим слово твоє міцніше за кулю, що неї він мене освятив? Нечистий істинно кажу тобі, піди геть, оближ душу безневинну. Чи ти, мабуть, гадаєш, що це місце тобі допоможе? Святе місце? Намолене, а ти вслухайся, Іванку, тільки уважно вслухайся, чуєш? Це піп харчить, якого червоні прямо тут, на втарем повісили, за те, що ризницю заховав, келих срібний та хрест з каменем. Потай прихожанам віддав, а ті заховали. Ото голова ярився, ледь не на піну сходив, на старого попека вилаючи. «Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Невої землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, єдиного рідного Сина Божого, що від Отця народився вперше всіх віків». Біс зайшовся хрипким реготом. «Все, що пам'ятаєш, повторювати збираєшся. Хіба то мій клопіт, віруєш ти чи ні? Не ти мене сюди покликав». Не тобі мене й звідси виганяти. Я, князь Жовтий, мені єдиною людською душицею не наїстися. Я всіх візьму, всіх до кого дотягнуся. І не допоможе ані молитва, ані каяття, бо не я сказав вас воздам. Світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Народженого, не створено, одноістотного зацем, що усе добуття привів, що заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес і людське тіло прийняв від Святого Духа Марії діло і став людиною. Повітря застигло, наче перед грозою. Завмер на підлозі сухий, в порозі мушко. Іван вперед вступив туди, звідки лунало роздратоване каркання. Зашароділа, зариваючись в зерно боса нога. Він відступав. Лютував, кривлявся, але відступав. Неню, мій рідний, заскімлив раптом дівочим голоском, до корніє, звертаючись. Оборони мене від злої людини, подивися на рани мої. Коли виженеш його, як жити буду? Смерть за плечем моїм стоїть. До себе прибрати хоче! Оборони! Захисти! Повертайся туди, звідки львий шов До пекла! Не винтеш душі християнські! геть. Іван натільного христа зірвав, поперед себе виставивши. Корній з жахом та відчаєм дивився, як дочка його, закривавлена, бліда, з почорнілими губами й нігтями, Відступає від сліпця, як падає спиною в купу зерна, звивається в ньому, витинаючись моторошно. Звівся сухий. Хитаючись, як верба в грузу. Підняв наган, поліз до кишені бишлату за набоями, тремтячою рукою став перезаряджати. Вб'ю, нелюдь. Сумний застиг над бісом. Що в корчах крутився на хлібові, мов на розпеченій пательні. Кобзар бурмотів молитовні рядки, ні до складу, ні до ладу, як умів. Гадав хіба, що таке йому судиться? Чи вірив, що зустріне біса в людському тілі? До того зустрічав лише трохи інших. ти більш на колгоспного голову скидалися. Гримнув постріл. Куля хрустко прорізала зерно, Змусивши його завмерти. Корній накинувся на сухого ззаду. Охопив, притиснув руки до тіла. Той засмикався, намагаючись випростатися. Іван замовк, затнувшись. Зовні почулися голоси. Репіння чобіт на снігу, метушня. «Сюди!» – загорлав голова люто. Хочеш? крик застряг у горлі. Він побачив... Як слабке дитяче тільце, наче вибухом підкинуло метрів на п'ять угору, гору. Перекинуло, випнуло химерно, наче ляльку-мотанку. Смикнуло і просто в повітрі потягло вбік. бік. руки й ноги, вона повисла у вузькому вікні під чорним відкиптявим куполом. Звісивши голову, витріщилася згори до низу на сухого. Бути селищу цьому порожнім. Вимре під корінь, а хто живий, застанеться. Внесям і голодній на братів кидатиметься, і падло гристиме. Всіляк, живий і мертвий, вклонятиметься князеві жовтому. В луні гучній відсахнулася і розчинилася в темряві. Міліціонери вбігли до церкви, кинулися на корнія. Поваливши, били люто. Комсомолець прикладом уперіщив сумного межі лопатки, кинувши до лілицю пріле зерно. Виндівкою притиснувши шию так, що аж хруснуло. Інший підскочив до сухого, плече підставив. «Остановіть!» – рявкнув той, відштовхнувши помічника. «Кому, кажу, нумо, відступіться!» У звірілі від крові міліціонери почули лише третій вигук. Коли відступилися... Корній лишився лежати, Здригаючись дрібко, Кров'ю замурзаний. «Сліпий!» – гукнув голова. «Марченко, підведи його!» Комсомолець за комір кожуху Здійняв сумного, Потягнув до голови. «Як сталося, що ти у церкві опинився?» Спитав той. «Інші навіть пострілів не почули, А ти?» «Знав? Знав, що вона сюди піде?» «Знав». — кивнув сліпець. — Куди йому ще податися, як не до опоганеного храму? Сухий від люті аж почорнів, але стримався. — Виходить, — процідив. — І тепер знаєш, куди побігла? — Може, і знаю, — хитнув кошлатою головою сумний. — А тобі це навіщо? Чи не второпав ще, з ким доля тебе звела? Ти мені тут блазнювати не смій, урвав його голова. Знаю, тож знайду та спалю в попіл, і попілу не залишу. Ти ж сам його викликав, чоловіче, прошепотів сліпий. Ще з осені, коли бригади по хатах водив, коли останнє в людей забирав, Що владі не опиралися, куркулями то врував, ворогами. «Бо вороги вони і є!» – заволав у білясте скло очей Сухий. «Що бачили? Що розуміють? Лише про себе печуться!» «Одне вбили в свої макітри, нам землю обіцяли. Не знають, що радянська земля не їхня, народна. Пролетаріат в містах працює, трактори їм дає, машини, вчителів посилає». Залізниці прокладає ліхтричеством освітлює світлі невігластва суцільну пітьму, а вони що краще повиздихають, ніж на поле колгосп не підуть, скотину заморять, аби тільки іншим з неї молока та м'яса не перепало. Як махновські гнидники подавили, так куркуліс під куркульниками інакше бунтувати надумали, не дією, а бездіяльністю. Та ні в року. В радянських законах і проти бездіяльності окрема стаття є. Батька, не згадуй намарно, хитнув головою сумний. Він за село стояв і таких, як ти. Голова докінчити не дозволив. Рукояткою нога на позубах. Слухай, но сюди, контра недобита, просичав. Зранку... Поведеш мене до цієї. Зробиш, помиратимеш легко. З однієї кулі. Виридувати почнеш. Сам тебе мордувати візьмуся. Ремені зі спини нарізатиму. У мене до вас, сволото Махновська, свій рахунок. Особистий. Віриш, кобзарю? Вірю. Не вперше Махновцям зрадою віддячуєте. Ти диви. «Сам зізнався, виходить. А я був думав, що вас пошить зелену повибивали усіх. Ся вже не потішу. Виходить, що не всіх. От мені цікаво. Де ж ти хоронився увесь цей час?» Заспокоївшись, Сухий випрямився, бушлати донизу смикнув. «Стережіть його!» «А з тим що?» Микитенко скосився на корнія. Дурний, чи що? встряг Марченко. Саворота викинь. Недовго йому вже доходити. Поїхали в шістьох. Голова, четверо з гвинтівками, і сумний. Полози скрипіли снігом, коняка по бабки провалювалася в твердий сніг. Перемете шлях зовсім накрили, не розібрати, куди йде. Візник вдивлявся в укритий маревом небокрай, намагаючись вирізнити темні стовпчики диму, чорні обриси хати. Важка мовчанка висіла над підводою. Кутилися в кожухи активісти в задубілих рукавицях, стискаючи гвинтівки. Поглядали потай один на одного. На похмуру голову, на кобзаря, що незрячим поглядом витріщався в безкрайню білість степу. За ті кілька годин, що минули до світанку, події встигли порости плітками, одна іншою неймовірніша. Жару піддав і сухий, ні слова не зронивши, кого їдуть ловити, і чому сліпий приблуда з ними волочиться. Перешіптувалася про куркульську банду, що з комори хотіла хліб вивести, а дехто й чортівню поминав, і чомусь у це більше вірилося. Багацько людей сухий збирати не став. Не ризикнув лишити комуру без доброго нагляду. Селище Піски від Колгоспу новає Жизнь було в 12 кілометрах на південь. Там хлібозаготівлю провели ще восени. Січня село висіло на чорній дошці. А останній тиждень звідти звісток не було. Сумний казав, що минав його. Мертве, скажене. За його словом. Виїхали в досвіта, а коли приїхали, за півдня перевалило. Порожні двори, двері хат прочинені, на вітру хитаються. Вітер у димарях виє. Сніг лежить рівною ковдрою, слідів людських немає. Власної церкви в пісках не було. Під сільраду призначили Куркульську хату, велику, простору. Хазяїв до Сибіру ще в двадцятих відправили. Хату, як слід, облаштували, добудували під суспільну потребу. Сухий бував тут раніше. Навіть заздрив трохи. У нього, в колишній церкві, не так добре було. «Там! Диви!» Микитенко тиснув на одну з хат. З-під води зістрибнули, побігли, двері навстіж прочинивши, у вікна прикладами. Витягли діда попухлого, брудного, ледь живого. — Є в селі хто? — спитав сухий Суворо. Та звідки мені знати? — прошамкав дід. — Померли усі. А хто лишився? І від тих я хоронюся. Побачать, заріжуть. Рушили далі. Гвинтівки на поготові. Вийшли на Майдан. В сільраді з демаря дим валить чорний, густий. Віконниці зачинені, коло дверей натоптано. Сухий примружився. Здалося, побачив поміж інших сліди босих дитячих ніг. Увійшли. Всередині натоплено, паленим тхне. Темно. Микитенка першого дістали. З темного кутка скаженим звіром. Лигнув на нього хтось в шию ножем вдарив, припав до рани жадібно. Марченко його ж тиком ударив, а з отвору на нього інший стрибнув того голова стрелив. Труп від міліціонера відірвали. Страшний, на скелета схожий, зі шкірою жовтою, як сеча. Макетенко хрипів, пускаючи розідраним горлом бульки. Возитися з ним не стали. Вийшли до світлиці, зали зборів. Піч горить жарко, дрова спаливні стерчать дивні, чорні, тонкі. В тінях по кутках щось вовтузиться. Обвисли транспарант зі збляклими літерами. Жінки сила колгоспу. Під ним за столом ради сидить він. Дитяче личко витягнулося, загострилося. Щоки ввалилися. В очницях чорно. Волосся злиплося, повелазило. Висить тонкими засаленими пасмами. Сорочка зашкарубла від крові та бруду. Вклонитися прийшли! Сухий відповів пострілом. За ним почала стріляти й решта, коли на них звідусіль накинулася жовто-чорна кістлява маса. Один встиг. Насадив потвору на штика, другого звалили добною по макітрі, різанули старим темним ножем. Нападників небагато було, всі охлялі, нетямущі. Вистрілявши барабан, сухий бив рукояткою, стискаючи розпоротий бік, прикладом відпихував скажених Марченко. Все скінчилося раптово, начурувалося. Троє лишилося стояти посеред купи мерців. Сухий підняв гвинтівку, рушив до біса, що корчився та блазнював за столом. Куля розбила тому нижню щелепу, виваливши на шию подраного язика. Друга пробила горлянку. Темні бульби гроном повисли на гортані. «Гадаєш, убив мене, товаришу Андрію?» Голос пролунав різко й виразно. Наче не було на тілі жодних ран Коли це тіло помре, гадаєш, я ото піду собі геть? Але ж ти сам звів мене на престол мій Я гегемон краю сього і безмежна влада моя В радянській державі, сухий перехопив гвинтівку Є лише один гегемон, не ти Прикладом спотворене обличчя Сухий скинув тіло на підлогу. Обійшов стіл і другим ударом згори донизу розтрощив черепу кашу. Івана Сумного залишили на прив'язавши до підводи. Він чув постріли, крики, галас, чує, як вмирали люди. Коли до нього вийшли, відчув липкий, Ядучий сморід смерті, що точився від них. Ось так, Кобзарю, пролунав голос сухого, сиплий з тріщиною. І без твоїх забобонів питання вирішили. Невже? – спитав Іван, голову опустивши. І голоду більше не буде. Бути тому, що диктує історична необхідність. «Голод закінчиться тоді, коли суспільне благо того вимагатиме. І знову розпочнеться, як виникне в тому потреба. Часть князів жовтих сплинув. На землі цій нині один князь – червоний». Клацнув, відкрившись барабан на М'якими лапанцями попадали в сніг гільзи. З тихим шарихом. Їх місця зайняли набої. Князь червоний. Гегемон.